you China anifusa kubwa ya dunia, wa Afrika atusila ziedamu. Marekani wawo walisha anza kufaidifusa za China pamoja na kuwaponda. Marekani kakopa sana China kuliko nchi zote. Wa China anisoko kubwa duniani, wako biloni moja nukta nene, Afrika atunawawuzia nini. China inafadhili miradi mingi Afrika kuliko IMF na World Bank. Mfadhili yowmakala hii ni Asamoil wauzaji na wasambazaji wamafuta Tanzania. Mwandaji ni Dennis Mpagaze, mimi na Itwa, Ananias Edgar. Nahi ni sehemu yakuanza. China inauchumi mkuu wa. Uchumi uliojenga kutokea na nizam kubwa, wajibikaji halisi moyo kujitolea, uzalendo wakweli na zabukali kuwezi na wala rushwa, haba budi ya mwezi na mla rushwa chini nani kifo, waminyongeka wengine tu, wanaitemiaafalosafia kiliwan terfe one thousand people kuwasaim kubwa. Yani uwa mtu moja uagupeshe watu ilifu moja walikuwa na mpangu wa kuiba waache. Hii falusafa ikija Afrika tutazika mpaka wakamatarushwa wenyewe. Lakini pia wachina wamekua na falusafa kutatu zinazongoza uchumi wawo. Falusafa ya kwanza inasema. Ukitaka kwa tajiri anza na ujenzo barabara, unganisha nchi bidha zisafiri. Vijiji vyote vya China yatoka pumazao vimiungani shona bara bara. Meli nandege ili iwe raisi kufika sokoni. Hawajama walianzisha ruti ya hariri yani silkuro di muaka miamu ya thalithi na nane kabla Kristo ili kufanya biashara na duniani zima. Wafanya biashara kutokea kila kona ya dunia wali fika China. Silkuro di ika changamsha uchumiwa China. シー、ok um ja, ja, a マナヤケニー、レンディ、オフ、セルク。アナチョキファニャ、ウライシー、シン・ジンピン、タン a マカルフン a リン、ナコ i ナタトゥ。コピティアン、パングワキワウカンダモジャ、バラバラモジャ、ニコフフォー、セルク、ウォッチ。ジャマー、イナファディリ、ミ k ンドンビ i ュアウサフリシャ、ジカリカンチニン i k ュニ a ニ。シーク、イケカミリカ、シーナ、ハイタシーキカ。ウワ、シーナ、ウァメンパ、a ン・ i ンピン、ウライ i a t ミレレレレ m a アティミズマオ m ヤ k マクブワ。 Wameona demokrasia kupasiana vijiti itawachilewesha. China wamefanya hivyo kwa sababu hawana shaka na usafi wa viongozi wao. Ni viongozi wanaupambana kwa chala mabadala ya lana. Wapo kwa ajili ya China na sivingine vio hili kwa Afrika haliwezekani. Falusafo ya pili inasema kujenga ulinzi imara kwa usalama wanchi. China hawana mchezo na solala ulinzi. Hata leo kuingia China, watakuchunguzampa kaukome. Wamekuahivio tangu miaka hivyo paka leo. Imagine watu waliyojenga ukuta kuzunguka nchini zime sivamia na wahuni unazani ni jambo dogo. Zamani ubabi ndio lugamba yobi na damu alierekwa na vizuri. Haki ilipatikana kwa nguvu nanchi zilijenga kwa nguvu na jasho. Kuna nguvu usidai haki. Ukutahuo waliyogenga kuliindani chiao unaichua the Great Wall of China. Walianza kuyogenga tangu karinata tu kabla Yesu haja zaliwa. Upompakaleo, unaurefu wa kilometra elfishuru ni nafsheni. Ni moja yamajabuza baaduniya ya ukifika China kuhushangae. Una pofika kwenye ukutahuo una pokerewa na maneno yamu yakitiwao Mao Zedong yanausema. Kama huja wai kupanda The Great Wall of China uwewe sushuja. Basi kila mchina anatamania sifi haja upanda. Ni spiriti nzuri kwa kweli. Mpaka sasa ulinzi na usalama wa China ni jukumla kila mchina. Kuna mtawala moja aliwai kupitisha sheria ya kila mchina kuwa mjeshi. Mpaka lewa China wamika kijeshi jeshi tu. Hata ungea yao iku kijeshi jeshi. wanaongea utadhani wana kufokea kumbe waku hivyo. Kumkuta mchina amesimama jiuani masa kuminambili akilinda sibiwe sementi na mafuta ya katapila ni jambo la kawaida sana. Sisu wa swahili, supervisor utakuta kajificha chobis ya nalewa na demu. Ndiyumaana miradi yetu kuisha ningumu. Na falusafo ya tatu na itua saa tatu wa subuhi mpaka saa tatu usiku. Nifalosafa inaiwa jengi ya vijana utamaduni wa kufanya kazi kwa masalia sopo punguo kumina mbili kuwasiku. No sweat no sweat. Mwendeleo yanatagemia wajibikaji wa vijana. Ujana umedhia uchanga mfu na matumaini. Vijana wakichina au mifundishwa kazi na sio kutumiya hove ujana wowo. Una weza kuwa una washamba. Niomana mchina ake kuchana namsohilili lazima wa gombane kwa sababu yahuruka yovivu ya na saundi. Uvivu ni hali ya kukosa hamasa ya kutenda. Huku kwetu kuna mpaka mvivu wa kusema, mvivu wa kusikiliza, mvivu wa kujieleza, mvivu wa kufikiri na mvivu wa kupika na kupakua. Mwingine yuko shapo kupakua mba vio hajepika, huu ni unyonyaji. Kama unavidola vya uvivu usifanye kazi na wachina... Utawao na kero maana hawajamali na pokuja solala kazi hadi siku za jumapili hawana kupumzika. Wao ni kazi kazi tu. Sisi huku kwetu kuna mtu kila siku haishiwisababu za kuchizia kazi. Utasikia oi, leo ntachileo kuingia mzigoni ni miamka vibaya jana nilizima sana. Huyu wakifanya kazi kwa wachina ataumia. Leo hii china inanguvu kazi ya zaidi ya watu miluni miatisa. Lakini pia kiwangocha watu kufanya kazi china, ania sirimia si china nane kiwangocha juu kabisa duniani. China ina watu wengi wanofanya kazi kulikuwa na ukulabure kama huku kwetu Afrika. Chukulia mfano hapo kwenutu wala usiendembali. Angaria nyumba ina watu wangapi na wangapi wanalita mkate wa kila siku. Utashanga watu wanavoishi kwa jashu la mtumo ya katika hili lazima tubadilike. China hataki wango chawaze katika kufanya kazi kukoju, na wakati sisi kukuwechu waze wengine wana subiria kufa. Kido guanaje, si walau wakistaaf, wanaji kongezi na kazi za ulinzi. Una fika kwenye lindo, una kutamjisinzilia masikini ya Mungu hadi uruma. Sazahui wanalinda nini? Au wanalinda kifoto? Hayama mbonye yana sekitiisha. Kwa kipindi, chemiaka ishurini liopita, China imezalisha wandisi wa milunistini, na kufanya kwa nchi yenye idadi kubwa zaidi ya wandisi wa duniani. Wakimaliza masomo, wanasamba duniani kutengeneza ajira zaidi. Wako kilakone Afrika, wanajenga, wanalima, wanafuga, wanatibu na wanaendesha mitambu pia tena kwa kilikubwa sana. Ukizubaa wamekupiga na huta juu wa walipokuipigia akiri kubwa. Sasa kuhali wachina wana shindwaje kutengeneza magari meli ndege na juu lao. Le wachina wamekengeneza meli ya kwanza ya kitali. Ina itwa adora Magic City. Inakula abiria elf tano miambiri rubana sita. Inavyomba vyakulala elf mbili, mbili miyana neshuru na sita. In a banda, in a shopping centers, swimming pools, casino, na kila, nasa,、ah、u n a e j u a hapaduniani, ni pesayaku, tu, k w e n d a kula, kama, hunahela, kuyangaria, hiomerituni, utali, tosha, uki, pandaje, tutafte, pesa, muamba, tu, kale, b a t a china, kula, b a t a si, o, z a m b i u jue, halafuchina, ni a piri, kwa, v i v u ti, o, v a u talidunia, ni, ba, de, italia, Niomana kilikuwicha wana borisha mazingira yao, ila hatasi sisi tunavyotia vingi vya utali ujue, sema tu ukita ya utali Msawahiili anafikiri yamzungu, Msawahiili hatari akienda kutali anataka babympaka vya kula vya kena halali mbogani kwamba baby ni kubwa, utali ni pambo yenakula bila kuhuzia baby bro. Ni hawa wahandisi milionistini ndo wa mitengene za meli kubwa duniani ya kubeba kontena yenye kubwa viwanja vine vya mpiro migu. Karibu nusu ya odas amerikote duniani zinatengenezo na mchina. Haya majitu ya nakiliza na mpaka denisi mpagaze. Anatamani kuyapelika kwa ukibondo ya kawamshe wa wenzake. Sasa wa mengizandegi yao kubwa sokoni kupambana na makampuni ya Boeing ya Marikani na Airbus ya Ulaya. Inaitwasi miatisa kumiatisa, kampuni ya Bombadia ya Kanada na misubishi heavy industries z Japan, zilwai kujaribu kutengenezandege kubwa zabiri za yazeka shindwa, leo China meweza makofikwa utafadhali. Hadisasa ndege yao imepata zaidi ya Oda elf maja na mianbi li zandaani nani nani? Uzuri sokokuwa la China liko China, watu billioni maja nukta nesihaba. Hapa hatua wasipopata wanunuzi kutoka nje, wau wanatoshia. Halafu ili ndege moja sisi miyatiza kumina tisa kuka milika inaitej vipuri zaidi ya mirohimbili nukleta no, na sili miyatisa ni ya vipuri vya ndege hivyo vimetoka kwa kampuni za China. Labda na choeza kusema ni kuamba anguku la Boeing na Airbusi na karibia. Walianza Boeing kabla ya Airbus ila sasa hivi Airbus imeipiku Boeing kuni mauzo. biashara ni ubunifu ukilala unapotea diomana black belt na simzwa nokia hazipo google pixel iphone na teknolozi na tamba iphone simzwa wachamba google pixel simzwa wajanja etsi hakuna mjanja anatumia iphone jamani miyakakumi iliopita hakuna lifikiri ya kuayutun zongton haiga Golden Nedragon ni zingizi ndoa s Kenya, Macopo, Volvo, Isuzu na Nissan ni kuni barabara za Tanzania. China ni wabunifu wa Kubwa sana. Kwanini kuiga ubunifu huu kuna ubaya Jemani. Anyways, ilabda ni kuambietu. Falusafahizi tatu za barabara uliinzia na kazi kipimocha utu. Ndiyo inaweifanya China kwa muka akira ilipuanguka. Wau、wow, wanaitaanguka mara saba inuka mara nane. Mpaka karne ya kuminambili uchumi wa China ulikuwa mkubwa mara tatu ya uchumi wa ulaya. Lakini badai ikaja kupoteyana. Kuna kipindi China ilikuwa juu sana mpaka mtume Muhammad. Akawasa wafuasiwaki wakatafte elimu mpaka China waji wa saidi ya dola ya kislamu wakati huo. China sasa imerudi kwa kasi kubwa duniani. Katika teknolojia china ania moto sana. Sasa wamitengeneza ajua lao. Lina joto maratano zaidi ajua la kawaida. Lina toa nyuzi joto milioni sabini za centu redi kwa sekunde. Hii projekti hiko katika mjiwa anju. Ila hizi akili za wachina hizi watakuja kutusababishi ya bala mjue. Sasa wakishindwa kulikontroo hilojua likahamia kukwetu itakuwaje. Hii kwa kweli sijaipenda sana ni na mashaka makubwa. Lakini tuacheni matani. Teknolojia ya China imetusaidia sana Afrika. Kwanzia kunyimatumizi ya SIM. Boda boda ampaka vifavya kilimo maisha ya mekomepesi sana. Na hii ndegi yao hii ndo kabisa. Kila mu Afrika sasa atapandandege. Tunakuerekea watu tapaki frenti jeti ba mchina hana mbamba mba mba. leo china hakuna maskini nitayefa peke duniani iliofanikiwa kumaliza maskini wa kunuka chini kuao china ina mabilionia miyanetis natano na mamilionia milioni sita na lakimbili katyahau mabilionia thema natano ni wanawake upumpa kahapo. Uliwa yikujiuliza kwanini Afrika hakuna wanawake katika anga za mabilionea, wanawake mnaferiwapi, bwawa kuboa lakufuwa mme dunia ni liko China, linaichwa Three Georges Dam, nchini sathi la iti nyingeliunyani ni China pia, zina mnyama Amerikani usingi zikabisa, kila siku analiariya kwa mbwa wachina wanadukua teknolojia yake. Sasa wafanya aje wao mbona walidukua madini yetu na kukatisha maisha viongozi wetu makini. Mkuki kwa ngurue zio. Wachina wanaibakili hawaibi hela makofi kwao tena. Lakini pia daraja refu kupita yote dunia niliko china. Bandari bize sana dunia nize ko china. Muzaji mkubwa magari dunia ni sasa ni china asio japani tena. Wakati wenzetu wanapiga pesa kupitia bandari zao. Sisi tunabinafsisha kwa sababu yeti tunamiundumbinu mibovu ya kuzisimamia. Kwani tunashindwa nini kuwana wasimamizu wa safi? Chinja, wezu wa tatu tuhadharani uonekama bandari hazetajenga uchumi wetu. China ukiiba umikuenda. Relibize na yenye kasi zaidi duniani iko china. China inazaidi ya airports miambidia rubana moja. Inazaidi ya mitu na bandari elfu mbili. Nchinzima, tunadege moja tuya serikali hizo nyingine zote ziko hoi hujuma au ninini. Kwani fast jeti kwa wapi? Nimemisi tu maana wasukuma walisafiri mpaka na kuku haikuwa na beza kichinjaji. Afrika sisi ni kituko cha dunia. Afrika sisi ni kituko cha dunia. Tumibinafsisha kila kitu kwanzi ya madini barabara mpaka afia zetu. Sisi ni kichefchef kwa likweli, tunamali kibao ila ni yaumba omba kima taifa. Mungu atakuwa anatucheka sana na shetani atakuwa na cheka mpaka nakufa. China leo hii inajeuri ya uchumi mpaka inaikopesha marekani. Marekani ndio mkupajim kubwa wa uchina kuliko nchiyo yote ile duniani lakini sisi awataki tukope. Wanasema hii mikopo ya China ni hatari sana. Sasa kama hiyo mikopo ni hatari mbona wawo wanakopa. Lakini ni mikopo ya nani iliwayo kwa mizuri kwetu Afrika. Ingekua mizuri deni la taifa lingekua linakuwa kila siku. Mtu mwenyakili akikuambia jambo la kijinga na weu kakubali hata kutharau. Alisema mwali mnyerele ila nyerele na ya likuwa na madongo. Mtu mwenyakili akikuambia jambo la kijinga na weu kakubali hata kutharau. Sasa sibora tukakopetu uchina kuliko kuendelea kukopa huko tusipuweza kulipa. Kwanza, benki za china zinakopesha kwa riba ndogo. Na hazina longolongo -longo zinye mashauti ya ushoga na usagaji kwa jina lahaki za binadam. China, unaomba mkopu wa subuhi jione unadaka chako ebwane. Na badwa hawaingiri mambo ya kuyandani hata kama unamiradia kula watu wako. We kula tu, siumiona ufahari. Ufahari. Lakini nachuapendia china hawa tuchukuliesisi kama maskini wenye nja. Wagonjwa na omba omba kama wanavotuona wazungu. Kunasiku Denisi Mpagaze alikuenda ujerumani walimpokea wakamuuliza. Unawezaji kuishi kunye vita na mnahi. Wanayua Afrika ni moja hawa nao ni kituko. Eti anasema wa Afrika wote tunafanana. Wachina wanatuchukulia kama binadamuhuru wenye utashi na dhamira ya kuishi tutakavyo. Ndiyo maana hutosikia hata siku moja mchina kitupangecha kufanya. Sasa kaombe mkopo huko magaribi uone. Unaomba mkopo leo unakuja kupata shida ilishesha kitambo mkopo wa nini sasa. Ndiyo maana hiki kitendo cha China kuipa Afrika mkopo raisi ya ziku zifraisha nchi za magaribi. Ambazo zimikozi kinufaika kutokana na kutupamikopo chefchefu na kutuacha kunye metegu ya madeni wa solipika. Una bandari, una madini, una magogo, una wanyama halafu deni hadilipiki. Kwa nesisi ni kichu cha muenda wazimu. China inatufundisha kuvua samaki, nchi za magaribi wanatunulia samaki. Ndiyo mana huwa nasema, kuendelea kuzitegemea nchi hizo za magaribi ni kuitangazia dunia kwamba. Tumekubali kwa maskini na washenzi wa kudumu. Sasa mtu anakupa mkopu wa vio na kondomu anondoka na zahabu. Magogo na pembe za ndovu na zani huyo na kupenda. Hii ni sawa na kumwekia dripu ya maji mgonjwa mwenyeja. Etu kwa sababu maji ni uhuai halafu na semu umimsaidia. Hapo umimsaidia au memua. Maji ni uhuai lakini ya naua. Kuna mtu moja alinichekesha sana. Aliposema kama mpaka leo Afrika, tunaomba watujenge sem za kujisaidia. Halafu, anasimama waziri jukwani kuhishukuru serikali kwa kutujengea vio wananchuwaki kwa msada wa benki ya dunia. Mwenye kiti Mao Zedong aliwai kutuasa wa Afrika. Tuondokane na ulevi wa kuthani maendeleo lazima ya letu na wazungutu lakini atukusikia. Maendeleo ni kazi ngumu. Hayajawai kuletua kwa ufadhili na fadhila ya naletua kwa nguvu na jasho. Nchi za magaribi zilikuja na mpango wa kuzirusu nchi za Afrika kuuza kunye masoko yao. Unaitua mpango wa agoa. Hata hivyo mashalti yake ni sawa na kutuambia msije kuuza kwe tutu. Unaambiwa ukitaka kuuza kahawa za organike kunye soko lao. Basi asipite mtu alifanya kazi kunye shamba la kawaida ata ziambukiza haa. Tanzania tumewaikupeleka na nasimarekani, wakasema na nasizetuni kuboza na Djamani. Mchina yeye kasema tuende tukauzekwake mila machalty. Tanzania tumepewafuza kupeleka soya na unga wa muhogo. Angola, Benin, Bukina Faso na Mali wanapeleka mfuta China. Asili miyaishauri ni pamba inaetumika China inatoka Kotidivo. Etiopia wenyewe wanasaprei kahawa, na Namibia andom sabazajim kuboa sa makichina. Mwaka liformbili na shirini ambili, thamani ya biashara katika China na Afrika ilifikia dola za Kikarikani biduni miambili thamani ambili. Lakini pia China imezipa nchi shirini na moja za Afrika, hadi zakuotozo shuru kuwasirima tisina nani ya bižaz na zozochina. Hata Tanzania pia tumo. Halafu China ina mausiano mzuri nanchi miamu ya sabina tisa na baloze nchi kwa dikanchi miamu ya sabina nne. Nikuwa sababu ya seraya unzuri yamambu yange, inaitwa conformity with that uniformity. Nisera iliyokata kure thi adui wamchunio manachina. Ina mausiano mzuri nanchi zenyamuguru na Amerika, Nika mami animal, Korea kaskazeni na Iran. Sera yao inarusu kushirikiana hata na shetani kikubwa malengo ya kuyatimie. Hii nimeichukua hii. Sera hii inaweza kukosaidia kale katoto kamlokole kale kusoma kwa shida. Kagabata kazi kampuni ya bia yenye mshara mzuri na kaacha kazi kwamba ni zambi. Haka ni kazuzu. Halafu wa china ni watu nyakili sana. Haka ni kazi. Hawajama wa militeka soko la dunia kwa sababu wanatengeneza bitha kulingana na hali ya mteja. Bitha moja ina grade zote. Kwanzia grade A mpaka F hawakulazimishi. Wachina wana iPhone ya laki saba na iPhone ya milioni saba. Ukiziangaria zinafana na kabisa. Zimipisha na viwango kazi kwako. Wawa nachotaka ni mtu atumia iPhone wa muone. Gharama ya iPhone ni sikazi yao akili kubwa. Tuongeze ni bidi katika kufanya biyashara na China ndugu zangu. Hii zingonjera za kwamba wanataka kututawala ni zaifu sana tuacheni unazi. China ingekwa na mpangwa kututawala wangisha tutawala kitambo. Maana wa China wamianza kuja Afrika kabla hata ya kina Vasco da Gama hawajazaliwa. Vasco da Gama alizaliwa muakarif mwenji mianine sijina tisa. Na wakati mwakrefu moja mianne 14, kumina ne Bahari amchina zenge, alisha kujafrika na msafara wa Meli miatatu kumina sababu na wachina elfishurina nane kutafuta fusa za biashara Afrika. Tena nakumbuka walifikia pale malini Kenya, wakatua na rudi uchina Meli au moja lizama, walio koka waliweka kambi kunyekiswa chalam pakale au kunavisa zivi au Kenya. Hata ivi majuzi kuna binti alipewa scholarship ya kuenda kusoma China kutokea hapo Lam. Anaitua Mwamaka Sharif ni kizazi cha hau mabari ya wakichina. Marekani anamchukia mchina kwa sababu anareisisha maisha magumu ya Mwafrika. Ugumu wa maisha ya Mwafrika ni mtaji kwa nchi za magaribi. Lakini kinachua njima usingizi nchi za magaribi ni manenu ya Napoli unibunapati. Aliposa machina is a sleeping lion. When she waits, she will shake the world. Kwa mba China ni simba lielala, siku wa kiamka atatikisa dunia. d i o mana propaganda za kuidunisha、uh、China ni kali sana. Kila mtu sasa anaponda bithaza wa China na wakati ndo z i ose, m e m b r a i s i s h i a maisha. Usikose, mwendelezo wa s i m u l i z e hii y a China モンダアジーニデニスンパガーゼメミナイ a ワアナニアスエディガー